Tu care te numești iubire, Isuse om și Dupnezeu, Tu cel prezent în sfânta taină, mă copleșești cu harul tău. Eu te ador cu umilință, chiar dacă nu te pot vedea, Că ci ochii pot să mă nănășele, dar niciodată vorba